Negyedik fejezet a vasállarcos Ké. Tel Aviv előkelő Afeka negyedének gazdag lakói már rég hozzászoktak Rafael, Rafi, Eitan, a hordó mellő öreg ember látványához, aki a függetlenségi háború óta süket a jobb fülére, amint az utcáról összeguberált kacatjaival, bicikli lánccal, csövekkel különböző vasakkal hazafelé tartott. Jellegtelen konfekciónadrágot és inget viselt, forradásokkal teli arca árulkodott hegesztő voltáról. Azzal foglalatoskodott, hogy a fém hulladékot modern szobrokkal alakította egy hegesztő pisztolyal. Szomszédai úgy gondolták, így próbál menekülni emlékei elől. Tudták, őt a hazájáért, nem a háborúban, hanem titkos küldetések során, amelyek az Izrael ellenségeivel folytatott láthatatlan háború fontos részét képezték. Egyetlen szomszéd sem tudta pontosan hány embert is ölt meg Rafi, gyakran, pusztán erős, hatalmas kezeivel. Ő mindössze annyit közölt velük. Valahányszor megöltem valakit, látnom kellett a szemét, a szeme fehérjét. Akkor nyugodt voltam, nagyon nyugodt, és csak a feladatra koncentráltam. És megtettem, amit meg kellett tennem. Ennyi. Szavait nyájas mosoly kísérte, ami erre csak az erős emberek képesek, amikor a gyengék elismerésére vágynak. Rafi Eytán csak nem egy negyed századon át volt a moszad operatív helyettese. Az íróasztal mögötti életet nem neki találták ki. Minden alkalmat megragadott, hogy benne legyen a dolgok sűrűjében. Utazzon! Élet szemléletét egyszerűen így fogalmazta meg. Ha nem a válasz része vagy, akkor a problémáé. Nem volt még egy olyan ember, ha ravasságról, durvaságról, hidegvérű nyers erőszakról volt szó, de ő volt a leggyorsabb is, amikor hirtelen változtatni kellett egy már kidolgozott terven. Mindezek a tulajdonságai érvényesültek abban az akcióban, amely a hírnevet jelentette számára. Adolf Eichmann, a hitleri végső megoldás teljes borzalmának végrehajtója, elrablását. A Sliáj utca lakói előtt Rafi Ejtán megbecsülésnek örvendett. Ő volt, aki bosszutát elpusztított rokonaikért, az egykori gerilla, akinek megadototta a nagy lehetőség, hogy felhívja a világ figyelmét. Egyetlen náci bűnös sem érezheti magát biztonságban. Soha nem esett nehezükre, hogy betérve hozzá újra meg újra meghallgassák a mai napig párjátritkító bátorsággal végrehajtott akció részleteit. Először is a minden idők legvakmerőbb emberlablásának körülményeit vázolta fel. A második világháború után a náci bűnösök felkutatásával elsősorban a holokauszt túlélői foglalkoztak. Nakminnak bosszúállóknak nevezték magukat. Nem érdekelte őket a törvényes tárgyalás. Egyszerűen kivégeztek minden nácit, akit megtaláltak. Rafi Eytán egyetlen olyan esetről sem tud, amikor tévedés történt volna. Izrael hivatalosan nem foglalkozott a háborús bűnösök kérdésével. Voltak fontosabb dolgok is. Mint ország, Izrael inaszakadtáig küzdött a fennmaradásért a szomszédos arab országok között. Nem létezett más, csak mindig a ma. A múlt ördögeinek megbüntetésére nem volt pénz. 1957-ben a Mossad azt az információt kapta, hogy eichmann Argentínában Argentinában látták. Rafi Eitand, aki akkor már a Mossad egyik fenegyerekének számított, jelölték ki a feladatra, hogy Eichmann foggyulejtse és Izrael szállítsa, hogy ott bíróság elé állíthassák. Azt mondták neki, az akció sikere számos más előnnyel is járhat. Isteni igazságszolgáltatás lenne Izrael népének. Emlékeztetni a világot a haláltáborokra és figyelmeztetés lenne, hogy még egyszer ne történne hasonló szörnyűség. Nem utolsó sorban a a világ hírszerző hálózata élére helyezni. Ilyen vakmerő akciót még egyetlen szervezet sem magyalt ki. A kockázat ennek megfelelően nagy volt. Több ezer mérföldre hazájától kell dolgoznia, hamis iratokkal utazik majd, és az ellenséges környezetben csak és egyedül önmagára számíthat. Argentina paradicsomnak számított a náci háborús bűnösök között. A moszad ügynökeit elfoghatják, börtönben végezhetik, esetleg meg is ölhetik őket. Rafi egytán két hosszú évig várt türelmesen, amíg az első azonosítás megtörtént, és bebizonyosodott, hogy a Ricardo Clement néven Buenos Aires előkelő negyedében élő férfi valóban Adolf Eichmann. Amikor végre megérkezett az éles parancs, Rafi Ejtán teljesen átváltozott és hidegvérű lett. Egyfolytában azon járt az agya, hogy mi jöhet közbe. A politikai, diplomáciai és számára a szakmai következmények óriási jelentőséggel bírtak. Azon is elgondolkodott, mi van akkor, ha elfogja Eikmant, de aztán az argentin rendőrség közbelép. Eldöntöttem, akkor megfolytom Eikmant a puszta kezemben. Ha elfognak, azt mondom majd, hogy a Biblia szemet szemért törvényét teljesítettem. Az LL nemzeti légitársaság a MOSZAD egy áll Al alapítványából direkt erre a célra egy britannia típusú gépet vásárolt az argentináig tartó hosszú útra. Rafi Ejtán így emlékszik vissza. Egyszerűen elküldtünk valakit Angliába, hogy vegyen egy gépet. Kifizette, és kész. A gép hivatalosan egy delegációt szállított az argentin függetlenségnek 150. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozatra. A küldöttség tagjai közül senkinek nem volt tudomása arról, hogy miért tartottunk velük, vagy arról, hogy a gép végében egy cellát készítettünk elő Eichmann számára. Rafi Eitan és csapata 1960. május 1-én érkezett Buenos Airesbe. Beköltöztek hét közül az egyik biztonsági lakásba, amelyet a moszad egy előreküldött ember evett bérbe. Ennek a lakásnak a Héber, Mauz nevet adták, ami annyit tesz erődítmény. Ez a lakás volt az akció központja. Egy másik lakást Tira, azaz Palotta névre kereszteltek, és arra szánták, hogy itt tartsák fogva eichmann -t. A többi lakást tartaléknak szánták, ha menekülniük kellene a rendőrség elől. A hadműveletre egy tucat autó árt rendelkezésükre. Amikor minden összeállt, Rafi Eitan is felkészült, és elszántan várta a megfelelő pillanatot. Ő és csapata három napon keresztül gondosan megfigyelték eichmann akit régebben mindenhová sofőr szállított egy Mercedes limuzinnal, de most buszra szállt, és egy peremkerületben, a Garibaldi utcánál szállt le, olyan pontosan, mint ahogy valamikor a parancsokat osztogatta a koncentrációs táborokban. 1960. május 10-ének estén Raffi Ejtán kijelölte a sofőrt és két másik embert. Az egyiket kimondottan utcai elfogásra képezték ki. Raffi Ejtán a sofőr mögött ült, készen arra, hogy közbelépjen, ha valami nem a terv szerint történik. Az akciót másnapra időzítették. Május 11-én a csapatautója 8 órakor behajtotta Garibaldi utcába. A hangulat nyugodt volt, a feszültségen már mindenki rég túl volt. Senki nem szólt egy szót sem. Nem volt mit mondani. Rafi Eytan az órájára pillantott. Nyolc óra három. Oda visszahajtottak a néptelen utcán. Nyolc óra négy. Több busz érkezett és ment tovább. Nyolc óra ötkor egy újabb érkezett. Látták, amint Eichmann leszáll. Rafi Eytan fáradtnak látta, mintha a lágerből érkezett volna haza. Az utca még mindig üres volt. Mögöttem az elfogó emberünk kinyitotta a kocsi ajtaját. Eikman mögé hajtottunk. Egészen gyorsan ment, mint aki siet haza vacsorára. Hallottam az emberünk egyenletes légzését, ahogy a kiképzés során tanították. Tizenkét másodperce volt az elfogásra. Kidép a kocsiból, nyakánál fogva elkapja és berántja a kocsiba. Az autó Eikman melléje. Ő félig megfordult és zavart pillantást vett az éppen kiszálló specialistánkra. Ám a férfi megbotlott a saját kioldott cipőfűzőjében is majdnem elesett. Egy pillanatra Rafi Ejtán megmerevedett. Átutaszt a félvilágot, hogy elkapjon egy háborús bűnöst, aki hatmillió zsidót küldött a halálba, és most egy rosszul megkötött cipőfűző miatt kicsúszik a kezük közül. Eikmám meggyorsította lépteit. Rafi Ejtán kiszállt a kocsiból. Megragadtam a nyakát, és megfordítottam, hogy lássam a szeme fehérjét. Nem sok hiányzott, hogy megfolytsam. A szakemberünk már stabilan állt és tartotta a kocsi ajtaját. Belögtem Eichmant a hátsó ülésre. A segítőn bevágódott mellé, úgy, hogy félig ráült a nácira. Az egész nem tartott tovább öt másodpercnél. Rafi Eitán az első ülésről is érezte Eichmann izzadságszagát, amint a férfi levegő után kapkodott. Aztán lassan megnyugodott. Még meg is kérdezte, mit jelentsen ez az egész. Senki nem felelt. Néma csendben értek a három mérföldre lévő biztonsági házhoz. Rafi Ejtán kezével jelezte Eichmannnak, hogy vetkőzzöl le. Egy cseppet sem lepődött meg, hogy a férfinak valahogy sikerült eltüntetni az eszesztetóválást, de a többi azonosítójel egyezett az aktákban szereplőkkel. A fejméret, a könyök, a csukló és a térd boka távolsága. Eichmann -t odaláncolta egy ágyhoz. Tíz órán keresztül hagyták Néma csöndben egyedül. Rafi azt akarta, hogy erőt vegyen rajta a kétségbeesés. Pont hajnal előtt, amikor a legtompább az ember agya, megkérdeztem a nevét. A spanyol nevét mondtam. Nem, nem, mondtam, a német nevét kérdeztem, mondtam. Erre a német áll nevét adta meg, amelyel Németországból elmenekült. Nem, nem, mondtam ismét, a másik nevét kérdeztem, az SS nevét. Szinte vigyázba vágta magát fektében, és hangosan, érthetően azt mondta, Adolf Eichmann. Nem volt több kérdésem hozzá. Nem volt rá semmi szükség. A következő hét nap alatt Eichmann és fogvatartói nem hagyták el a házat. Még mindig nem szólt hozzá egyikük sem. Evet tisztálkodott és használta a vécét, teljes némaságban. Rafi így emlékezik. A csönd több volt, mint szükségszerűség. Nem akartuk Eikmant tudtára hozni, hogy mennyire idegesek vagyunk mindnyájan. Ez reményt kehetett volna benne, és a remény veszélyesé teszi az elkeseredett embert. Épp olyan remény akartuk őt látni, mint amilyenek, amilyink lehettek a marha vagonokban. A terv, hogyan üttassuk Eikmant a delegációra várakozó gépfedélzetére, nem nélkülözött némi fekete humor. Először is beöltöztették egy tartalék eláll egyenruhába, amit még Rafi hozott magával Izraelből. Aztán megítattak vele egy üveg viszkit, ami törrészek kábulatba esett. Aztán Rafi és munkatársai is magukra öltötték az egyenruhát, és alaposan megöntözték viszkivel. Egy pilóta sapkát Eikman fejébe nyomtak, betuszkolták a hátsó ülésre, és kihajtottak a járó hajtóművekkel egy katonai bázison várakozó Britanniához. A bejáratnál az argentin katonák leintették az autót. Eichmann a hátsó ülésen horkolt. Rafi Eitan így emlékszik vissza azokra a pillanatokra. Az autó bűzlött, mint egy szeszfőzde. Abban a néhány percben megérdemeltünk volna a moszad oszkár díját. Eljátszottuk a részek zsidókat, akiknek megártott az erős argentin pálinka. Az őrök jót mulattak és nem foglalkoztak Eichmannal. 1960. május 21-én, öt percel éjfél után a Britannia felszállt a cellájában horkoló Adolf Eichmannnal a fedélzetén. Egy hosszú tárgyalás sorozat végén Adolf eichmann bűnösnek találták az emberiség ellen elkövetett bűnökben. 1962. május 31-én Rafi is ott volt a Ramla börtöm kivégző cellájában. Eljön az idő, amikor követni fogsz zsidó, mondta szememben nézve Eichmann. – De nem ma, Adolf. Nem ma! – válaszoltam. A következő pillanatban kinyílt a csapda. Eggman halk, fúdokló hangot adott ki a torkán. Érezni lehetett a szellentését, aztán már csak a feszülő kötél hallatszott. Nagyon kellemes hang volt. A holtest hangvasztására egy speciális kemencét építettek. Néhány óra múlva a hanvakat szétszólták a tengeren. ben -Gurion megparancsolta, nem maradjon semmi nyom, amiből a náci szimpatizánsok kultikus figurát faraghatnának Eichmannból. Izrael le akarta őt törölni a földszínéről. A krematóriumot azóta lebontották, és soha többé nem használták. Azon az estén Rafi Eitan ott állt a parton, és a tengert nézte tökéletes nyugalommal. Teljesítette feladatát, és ez mindig jó érzés. Mint a Mossad helyettes hadműveleti parancsnoka, Rafi Eytan arab terroristák felkutatásával és kivégzésével foglalkozott. Így járt a végig Európát. Munkájához gyakran használt időzített bombát, vagy választotta a Mossad kézi fegyver arzenáljából a jól bevált Berettát, és amikor fontos volt a csöndes végrehajtás, a saját két kezét vetette be. Soha nem volt bűntudata. Amikor hazatért, órákig képes volt a pattogó sziklák közt a nyitott kemence mellett állni, és tökéletesen kikapcsolódott a vasdarabok a szerinti hajlítása közben. Aztán ismét útnak indult, sokszor többszöri átszállással érve végső célját. Minden egyes útra más nemzetiséget és személyazonosságot választott magának, lopott vagy hamisított útlevéllel felszerelkezve. A kivégzések között sajánokat toborzott. Kialakult rutin szerint dolgozott, amit a zsidók hazájuk iránti mély érzésére alapozott. Arról beszéltem nekik, hogy népünk kétezer éven keresztül erről álmodott. Kétezer éven keresztül azért imádkoztunk, dalban, prózában, szívünkben megőriztük ezt az álmot, és ez az álom tartott életben minket. És most valóság lett. Aztán hozzátettem, ahhoz, hogy fennmaradjon, szükségünk van olyan emberekre, mint te. Párizs rajna rajnaparti, madridi, brüsszeli, londoni éttermekben ismételte a szívbe markoló szavait. Gyakrabban érte el a célját azzal az érzelmesen felvázolt vízióval, mit is jelent ma zsidónak lenni. Azoknak, akik bizonytalankodtak, történeteket idéz saját és Bengorion életéből, összekeverve a politikai és magánéleti motivumokat. Ezzel általában minden tartózkodást eloszlatott. Hamarosan több mint száz segítője volt Európa szerte. Ügyvédek, fogorvosok, tanárok, orvosok, szabók, eladók, háziasszonyok és titkárnők. Volt egy kedvenc rétege, a német zsidók, akik visszatértek a holokauszt szenvedések földjére. Rafi Ejtán túlélő kémeknek nevezte őket. Rafi Ejtán mindig igyekezett magát távol tartani a moszadon belüli politikai acsarkodáson. Természetesen tudta, mi folyik körülötte. Tudott az Aman a katonai hírszerzés manővereiről és a Simbet hatalmi törekvéseiről. De Meir Amit vezetése alatt a Mossad még sziklaszirádan és védte vezető pozícióját a szervezet élén. Aztán eljött a nap, amikor Meir Amit nem volt többé igazgató. Távozása után sokan keresték meg Rafit, hogy őt szeretnék jelölni az igazgatói székbe, His minden képessége adott, hogy méltó utód legyen. Ám még mielőtt Rafi dönthetett volna az ajánlatról, az állást egy munkáspárti jelölt kapta. A jellegtelen, pedantériás, Zvízamir zamír személyében. Rafi egy benyújtotta lemondását. Nem volt vitája az új főnökével, egyszerűen úgy érezte, a moszat többé nem az a cég, ahol ő jól érezhetné magát. Úgy látta, Zvízamir Zamir könyvből fog irányítani, és ez nem az ő stílusa. Rafi-ból magántanácsadó lett, és képességeit különböző társaságoknak ajánlotta fel, ahol a biztonsági szolgálatot kellett megszerveznie, vagy gazdag magánszemélyeknek, akik biztonsági emberei kiképzését bízták rá. Ám ez a munka is elszürkült egy idő után. Alig egy év telt el, és Rafi Ejten jelentkezett a tűzvonalba hírszerző munkára. Amikor 1974-ben Hissák Rabin miniszterelnök lett, az agilis hísák Hofit jelölte a mosza délére, és Robin biztonsági ügyekben felelős tanácsadójának. Ariel Sharonnak tartozott jelentési kötelezettséggel. Sharon azonnal kinevezte Rafi Eitman személyes tanácsadójává. Hofi pillanatok alatt egy olyan emberrel kényszerült együtt dolgozni, aki ugyanolyan halálosan komolyan vette a hírszerző munkát, mint ő maga. Három évvel később egy újabb kormányváltást követően az új miniszterelnök, Menahem Begin, terrorista ügyekben kérte Rafi Eitan segítségét. Eitan első dolga az volt, hogy megszervezze az 1972-es Müncheni olimpián 11 izraeli sportoló halálát követő véres mészárlás palesztin kitervelőjének kivégzését. A gyilkosok már halottak voltak. Velük a moszad végzett. Az első római lakásának nappaliában állt, amikor közvetlen közelről tizennégy olyót eresztettek bele, a tizenegy meggyilkos sportoló emlékére. Amikor a következő terrorista felemelt a telefont Párizsi otthonában, fejét leszakította egy akagylóba épített kisméretű bomba, amelyet távirányítóval hoztak működésbe. Egy másik mikóziában aludt éppen egy szállodai szobában, amikor egy hasonló bomba felrobbant mellette hogy még nagyobb pánikot keltsenek a sportolókat brutálisan meggyilkoló fekete szeptember terrorista csoport életben maradt tagjai között, a Mossad arab segítői megjelentették gyászjelentésüket a haji arab lapokban. Családjaik virágcsokrokat és kondeleálló leveleket kaptak röviddel azelőtt, hogy kivégezték őket. Rafi Eitan magának tartotta Ali Hassan Salameh az arab világban csak vörös hercegként ismert vezetőjük fejét. München óta az egyik arab fővárosból a másikba repkedett, és terrorista csoportokat próbált aktivizálni. Valahányszor a közelébe került, és lesapni készült, a vörös herceg mindig tovább Rafi elől. Ám végül Beirut bomba készítőinél a herceg megállapodott. Rafi Eitan jól ismerte a várost, ám még mindig úgy döntött feleleveníti ismereteit. Görög üzletembernek álcázva érkezett. Pár nap alatt megtudta Szállam pontos tartózkodási helyeit és szokásait. Visszatért Tel Avivba, és elkészítette a hadi tervet. Három arabnak látszó boszadügynök szivárgott át Libanon földjére, és megérkeztek Beirutba. Az egyik bérelt egy autót. A másik jó néhány bombát rejtett a karoszéliájába és az ajtókeretbe. A harmadik leparkolt az autóval azon az útvonalon, amelyen a Vörös Herceg minden nap közlekedett az irodája felé. Rafi Eitan által megadott pontos időbeosztás alapján úgy időzítették a robbanó szerkezetet, hogy az pont akkor lépjen működésbe, amikor Szalamek elhalad az autó mellett. Úgy is történt. Testét darabokra szaggatta a detonáció. Rafi Eytan bebizonyította, hogy újra az izraeli titkosszolgálat hasznos tagja. Amenahem Begin miniszterelnök úgy döntött, Rafi túl értékes ahhoz, hogy a jövőben hasonló kalandokban kockáztassa életét. Azt az utasítást adta tanácsadójának, hogy ettől kezdve az iroda legyen a munka területe. Nem Nemrégiben John Le Carré Raffi Eytánról mindázta a Kisdoboslány című regények központi figuráját, aki terroristákat üldöz. Rafi Eytánnak nem tetszett a tétlenség. Ott akart lenni, ahol a dolgok történnek, nem a papírtenger közepén, négy fal között. Lobbizni kezdett a miniszterelnöknél, hogy adjon más feladatot számára. Rövid hezitálás után, végre is Rafi Eytan, kitűnő tanácsadó volt a terrorista ügyekben, begin kinevezte őt a hírszerző közösség egyik legérzékenyebb posztjára, amely intellektuálisan vonzó lehet Rafi számára, és megadja a vágyott szabadságot is. A Tudományos Kapcsolatok Intézetének igazgatója lett, amely elnevezést Héber megfelelőjének rövidítése, LAKAM volt. 1960-ban alakult a Védelmi Minisztérium védőszárnya alatt, és feladata a tudományos adatok minden áron való beszerzése volt. Lényegében lopást, illetve emberek megvesztegetését jelentette. Alakam kezdettől fogva a moszad utált mosztroha testvére volt, és csak úgy tekintettek rájuk, mint betolakodókra. Iszer Harel és Meir Amit egyaránt megpróbálta a moszad közvetlen vezetése alá vonni, illetve beolvasztani a szervezetet. Ám Simon Perez, Izrael hadügyminiszter helyettese, makacsul kitartotta mellett, hogy a minisztériumának saját hírszerzése legyen. Lassan és sok-sok munkával a lakám végezte a maga dolgát, és irodákat hozott létre New Yorkban, Washingtonban, Bostonban és Los Angelesben, a lényegesebb tudományos központok közelében. A lakám hétről hétre kötelességtudóan küldte haza a maga anyagát a tudományos újdonságokkal telirakott dobozokban, tudva, hogy az FBI rajtuk tartja a szemét. A megfigyelésük csak fokozódott 1968 után, amikor kiderült, hogy az egyik mérnök a francia mirás 3C vadászgép tervezőcsoportjából több mint 200 ezer másolatot lopott el. Négy és fél évnyi börtönbüntetést kapott, amire a adta át az iratokat, ami alapján azáltal Izrael megépítette a saját Mirás változatait. Azóta sem értek el hasonló sikereket. Rafi Ejtán életében a akció fontos állomás volt. Ami egyszer sikerült, sikerülhet másodszor is. Fejébe vette, hogy a lényegében romjain hevelő intézményt ütőképes csapattá alakítja. Munkatársai előtt bevallotta, hogy nem sok tudományos ismerete van, de gyorsan tanul. Kollégáinak imponáltak az élő legenda őszinte szavai. Belevetette magát a világtudományos életének íranyagába, és lehetséges szép pontok után kutatott. Hajnal előtt már elindult otthorró munkahelyére, ahová gyakran csak éjfél körül tért meg, akkor is tudományos iratokkal a hóna alatt, amelyeket a hajnali órákban még átolvasott. Kevés ideje maradt kedvenc időtöltése a szobrászat számára. Munkája során felvette a kapcsolatot régi barátaival. A moszadnak ekkor már új igazgatója volt, Nahun Admoni személyében. Mint Rafi egytámban, Admoniban is mély kétségek éltek az Egyesült Államok közel-keleti politikájának célját illetően. A külvilág felé Washington egy elkötelezett politikát folytatott Izrael-lel szemben, és még élt ez a közvetlen kapcsolat a CIA-jével is, amit még Isser Haler és Allen Dalles épített ki. Ám Admoni arról panaszkodott, hogy ennek a forrásnak már nem sok hasznát vették. A Mossad főnöke ugyanolyan figyelmesen olvasta a kátsák jelentéseit, mint a Sájonokét Washingtonból. Rájöttek, hogy magasrangú külügyminisztériumi tisztviselők és Yasser Arafathoz közel álló arab vezetők között titkos találkozókat rendeznek arról, hogy miként tudnának nyomást gyakorolni Izraelre bizonyos eredmények elérése érdekében a palesztinokkal szemben. Admoni azt mondta Rafi Aitannak, hogy többé nem tud az Egyesült Államokra, mint feltétel nélküli barátra gondolni. Vélekedését egy incidens, amely a vietnámi háború óta először rendítette meg az amerikaiak sebezhetetlenségükbe vetett hitét, ezt csak megerősíteni tudta. 1983. augusztusában a Mossad ügynökeinek tudomására jutott, hogy terrortámadás készül az amerikai ENSZ béken fenntartók ellen Beirutban. Sikerült azonosítaniuk a Mercedes-típusú teherautót, amely a közel fél tonna robbanóanyagot szállítja majd. Titkos csatornákon keresztül a Mossadnak sikerült eljuttatni az információt a cia hez Ám a Mossad főhadiszállásán tartott találkozón azt a kérést közvetítették, hogy az izraeliek figyeljék tovább az autót. Mi nem azért vagyunk, hogy az ő seggőkre vigyázzunk, mondták. Szervezzék meg a saját figyelőszolgálatokat. Túl sok szívességet teszünk nekik, és nem fogunk a saját küszöbünkre piszkítani. 1983. október 23-án a Mossad ügynökeinek szoros figyelése mellett a teherautó teljes sebességgel belehajtott az amerikai 8. tengerészgyalogos ezred Beiruti repülőtérhez közeli főhadiszállásába. 241 tengerész halt meg. Viktor Ostrovsky Egykori Mossad tiszt szerint az a szóbeszéd járta a felsőbb körökben, hogy ők ütötték bele az órukat a libanoni dologba, hadd fizessék meg az árát. Ez a hozzáállás csak még jobban megerősítette Rafi Ejtant abban, hogy komolyan fontulóra vegye az Egyesült Államok célba vételét. A legfejlettebb tudományos társadalommal rendelkezett, hadipara egyedülállóan korszerű. A lakám számára óriási siker volna, ha rá tudná tenni a kezét a számos eredmény közül néhányra. Az első lépés a legnehezebb. Találni egy jó beosztásban lévő informátort, aki szállítaná az anyagot. A Mossadnál eltöltött idő alatt sikeresen összeállított Saján lista felhasználásával mindenhová eljutatta a hírt, hogy olyan embereket keres az Egyesült Államokban, akik tudományos területen dolgoznak, és tudni lehet róluk, hogy Izrael barátok. Hónapokig nem mutatkozott semmiféle eredmény. Aztán 1984. áprilisában Avilem Shella, az izraeli légierő erő aki tanulmányi szabadságon a New Yorki Egyetemen a számítógépekkel ismerkedett, történetesen részt vett egy partin, amelyet Manhattan felső keleti oldalán egy gazdag zsidó nőgyógyász adott. Sella hírességnek számított a zsidó közösség előtt, hisz három évvel korábban egy légitámadást vezetett, amelyben rombadölt Irak atomreaktora. Volt az összejövetelen egy különös, szégyelős, mosolyú fiatalember is, aki láthatóan feszengett a sok doktor, ügyvéd és bankár körében. Jonathan Pollard néven mutatkozott be Sella-nak, és elmondtam, csak ő miatta jött el a partira. Erre a nyilvánvaló hízelgésre Sella csevegni kezdett a fiatalemberrel, és amikor már indulni készült, a férfi elmondta, hogy ő nem csupán meggyőződéses cionista, hanem az amerikai tengerészeti felderítésnek is dolgozik. Néhány perc múlva a megdöbbenszella azt is megtudta róla, hogy Pollard jelenleg az antiterrorista bázis készenléti központjában állomásozik, a tengerészet legtitkosabb Marylandbeli, Sightlandi létesítményében. Pollard feladatai közé tartozott, hogy a terrorista cselekményeket figyelemmel kísérje az egész világon. Olyannyira fontos megbizatás volt ez, hogy a létező legmagasabb helyről kapta engedélyeit, és ráadásul szabad kezett mindenben. Sella alig akart hinni a fülének, főleg amikor Pollard pontos részletekbe bocsájtkozott olyan incidensekről, amikor az amerikaiak nem működtek együtt izraeli partnereikkel. Sella arra gondolt, Pollard az FBI embere, és be akarja őt szervezni. Mégis volt valami a férfi előadásában, ami miatt igaz is lehetett a mondóka. Akkor este Sella felhívta Telavivot, és beszélt a légierő elhárító tisztjeivel. Azt az utasítást kapta, hogy maradjon kapcsolatban Pollárdal. Találkozgatni kezdtek. A Rockefeller Center korcsolja pályáján, egy kávézóban, a 48. utcában, a Central Parkban. Pollárd minden alkalommal átnyújtott egy-egy titkos dokumentumot, hogy bizonyítsa szavai hitelét. Sella továbbította az anyagot Tel Avivba, és határozottan élvezte, hogy ilyen fontos, titkos dolgot művel. Érthető volt a megdöbbenése, amikor megtudta. A Mossadnak már voltak információi Pollárról, aki szó szerint ajánlkozott nekik két évvel korábban, és mint megbízhatatlan, akkor elutasították. Egy New Yorki Mossad kátsa is úgy írta le, mint aki magányos és valószínűtlen elképzelései vannak Izraelről. Szella nem akarta, hogy ez a kedvére való feladat véget érjen, és megpróbálta életben tartani a dolgot. New Yorki tartózkodása alatt megismerkedett az izraeli konzulátus tudományos attasíjával. József Jagúrnak hívták, és Rafi Ejtán megbízásából az Egyesült Államok összes Lakám sejtjének a főnöke volt. Szella meghívta Jagúrt, hogy vacsorázzanak Pollárddal. A fehér asztal mellett Pollárd megismételte véleményét, hogy szerinte az Egyesült Államok megtagad Izraeltól olyan fontos információkat, amelyek hozzájárulhatnának ahhoz, hogy Izrael megvédje magát az arab terroristákkal szemben, mert nem akarja kockáztatni kapcsolatait az olajtermelő termelő arab országokkal. Azon az estén a titkos konzulátusi vonalat használva Jagur felhívta Eitan-t. Tel Avivban már kora hajnal volt, de Eytant még az íróasztala mellett találta. Elégedetten tette le a kagylót. Megvolt az informátora. A következő három hónapban Jaguar és Stella valósággal kényeztették Pollárdot és jövendőbeli feleségét, Ann henderson -t. Drága éttermekbe jártak, Broadway műzikeleket néztek meg, bemutatókon vettek részt. Pollár továbbra is szállította a fontos dokumentumokat. Rafi Ejtán azon merengett, vajon milyen értékes anyagokról van szó? Úgy döntött ideje, hogy ő maga is megismerkedjen a szállítóval. 1984. novemberében Szella és Jagur meghívta pollárdot és Mennyasszonyát egy párizsi utazásra, ahol mindent ők állnak. Jaguar azt mondta, ez a féle jutalomút mindazért a szívességért, amit Izrael értett. Mindannyian első osztályon utaztak, sofőr rájuk a repülőtéren, és a Hotel Bristolba vitte őket. Rafi Ejtan már ott várta őket. Az est végére Rafi Ejtán minden részletet megbeszélt Pollárddal a kémkedés folytatását illetően. Szella szerepe véget ért és kiszállt a képből. Jagor lesz ezentúl Pollárd összekötője. Kidolgozták a dokumentumok átadásának részleteit. Pollárd írt erb, a Washingtoni követségen dolgozó titkárnő lakására viszi ezentúl az anyagokat. A nő konyhájában egy gyors másolót helyeztek el. Pollár látogatásait a bejelentett autómosások közé időzítették. Mialatt Pollard autóját mosták, átadja az anyagot jagórnak, aki szintén autót mosat. A műszerfal alá egy elemekkel működtetett másolót rejtenek el. Erb lakása és az autómosó is közel volt a nemzetközi repülőtérhez, ami megkönnyíti Jagur dolgát és hamar visszautazhat New Yorkba. A konzulátosról már nyugodtan továbbíthatja az anyagot Tel Avivba. Rafi Ejtán visszatért a vibba és várta az eredményeket, amelyek legmerészebb álmait is túlszárnyalták. Szíriai és más arab országokba irányuló orosz fegyverszállítások részletei az SS-21-es és az SA-5-ös rakéták pontos hely térképek térképek és műholdfelvételek Irak, Szíria és Irán fegyverarzenáljáról, benne a biológiai és vegyi fegyvergyártó üzemekkel. Rafi Eitan hamar képet alkotott az amerikai hírszerzés módszereiről a közel-keleten és Dél-Afrikában. Pollard az egész amerikai hálózatot tartalmazó CIA dokumentumokat nyújtott át. Az egyikben részletek szerepeltek arról, miként hajtott végre Dél-Afrika nukleáris robbantást az indiai óceán déli részén, 1979. szeptember 14-én. A pretóriai kormány sietve tagadta, hogy nukleáris fegyver lenne a birtokában. Rafi ejtán közreműködésével a Mossad minden Dél-Afrikáról szórló anyagot eljuttatott pretóriába, ami a CIA hálózat felszámolásához vezetett. Tizenhét ügynöknek kellett haladéktalanul elhagynia az országot. Az elkövetkezendő 14 hónapban Jonathan Pollard folytatta az amerikai hírszerzés áruba bocsátását. Több mint ezer szigorúan titkos anyagot, száz köbméter papírt küldött Izraelbe. Rafi mindet átolvasta, mielőtt átadta volna Moszadnak. Az adatok segítségével Nahum Admoni felkészítette Simon Perez koalíciós kormányát arra, hogyan reagáljanak Washington közel-keleti politikájára úgy, ahogy az korábban elképzelhetetlen volt. A kabinetülések egyik írnoka megidézte, hogy Admonit hallgatni legalább olyan élmény volt, mint az ovális irodában ülni. Nem csak, hogy tudtuk, mit gondolnak Washingtonban, de elég időnk volt végig gondolni a választ is, mielőtt döntésre jutottunk volna. Pollard az izraeli hírszerzés kulcsfigurája lett. Rafi Eitan Dani Kohen néven izraeli útlevelet szerzett neki, és bőséges havi apanásban részesítette. Cserébe azt kérte Pollártól, hogy szerezzen információkat a Nemzetbiztonsági Hivatal, Izrael Béli lehallgató tevékenységéről, illetve a Washingtoni Izraeli Nagykövetségen és más izraeli érdekeltségekben elhelyezett poloskákról. Pollárdot 1985. november 21-én az Izraeli Nagykövetség előtt tartóztatták le, mielőtt leszállíthatta volna az anyagot. Órákkal később Jagor, Szella és a Washingtoni követség titkárnője felszállt a Tel képre, mielőtt az FBI megállíthatta volna őket. Izraelben pedig egyszerűen eltűntek a hálás hírszerző társadalom segítő karjai között. Pollard életfogytiglani büntetést kapott, felesége pedig öt évet. Rafi Eytán pedig egy másik, az Egyesült Államok elleni akció sikerén örvendezhetett, amely Izraelt az első számú nukleáris hatalommá tette a közel-keleten.